Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezentonë ligjeratën me tem në dëshkimi i veprës e keqe. Qaj që punën në keqë kam u buqë e zohë për atë keqe dhe laje gjith lehumi ndun i laji velijen dhe la nëzira e dhe sko me gjitha i posë zohë të kërkon asë doshënë që jep shton asë njëhëmaqorë që jep shton përja zofit zofit që të zilohë Innëma jëkëqë allëha min ibadihil ulemat Ja rabbi Osmaninë e isësonin e lutfin e zhudin e kerje min tjekije tërhyrmet mujt Ramazanit Ligeron mu wa Adem e fëndit tërnava tërnava tërnava tërnava قالوا على شفيع ذنوبنا محمد اروع بنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم Leyse bi emaniyikum vela emaniyye ehlil kitab men ya'mel su'en yüzzë bihi vela yecidlehu min dúnillahi veliyen vela nësira. Sadakallahu l-azim ve bellega rasuluhu n-nebiyyil-kerim ve nahnu ala ma qale khalikuna ve razikuna min ash-shakirine ash-shahidine bi kalbin selim. Vlazën muslima. Allahi gjëlle gjelaluhu ve gjëlle shanuhu në kitë ajet i kerimet Kuranit. Zoti jakash dryp i gamberit tonë sallallahu teale aleyhi ve sellem, qysh në kohën e tina e shakë, kur kanë mu bo hasa me qërat pena, shkaj në kohën e hlite vratë dhe inëgjilë, Filun, ehlit e vratit ju e thonë se Hazriti Musa edhe që tabi jun është ma i pori edhe është ma i livdushmi. Eshatë për i gamberi sallallahu dhe ala aleyhi ve sellem thanë që tabi jun është ma i mrami, kurani edhe për i gamberi jun është hatëmul embiajve në mërselin edhe është ma i livdushmi. Ata këshin shprejës të pështojnë me që ato të ju thonë ma e livdu shumë ashajë, edhe shaktë këshin në këmët që i pështojnë me këto të ju thonë të ju livdu e finis lehme edhe pështojnë me këto. A zoti gjëllë gjëllalu huve gjëllë shanu huve. Ta shpëjuve e përgjegje dëjë porve, për thëtë lejë se bje emaniji këmgela emaniji e helili kitabit, Nuk është shka po kini qefë dhe po lakmoni ju, ashka po lakmojnë e hli qitabë, por menin ja me lësu e në juzë zëbihi, qaj qipunon në keqë, kam u buqë e zo për atë keqë, dhe laje gjit lehumi ndun i laji velijen, velanë ësira, edhe ska me gjitaj posë zotit kërkon, asë, Zotun qi e pfton as mihmator qi e pfton pe azafit Zotit Xhel Xhelal u Xhel Sha. Në më dawn te i gambë, i gambë Zoti i tha: "Dini nuk është me te menni, me kuj. Nuk është dini, më thoni shollall jam tikninat te ti dini te theftoj." Ve lakin mave ka refil kalbi besat dhe ka hull aman. Por din i ka thonë Zotë pe i pejgambiri tështë, a i din që në zenë, rojnë në zemër, edhe e vërtetojnë atë imanin e tina punkevi. Qaj ordiqë? Nuk është din i me thoni shala. Nuk është din i me thonë, ne jam pesis jam edhe, O është Muhammed Alehi Salatu vë selama i dosh një zotit e unë jam me për e rymetit tina, vesh me këto, vesh me këtë kuajt me thonë në kështoj në haret, jo ka thonë zotit, po dhinë është një din që në zemë venë imanin zemët një në insanit, vësat të ka hullë amelë, edhe e bënd tazdik imanin ati nësani të punë e tinnë, që në radit e të kënjeri ka iman, edhe ka ati. Që kjo është din Zotë i Gjellëshani Hukujdatë Muhammedit a.s. Se men jamel suel jusebihit, që bëdi hova kirit e menni që pështoni, Thoni, ata thoni, jemi Moses, për imetit Hazet i Muzes, jemi për imetit Muhammedit, në kohë pëse punoni këtë, jytë dhe bëhi, qemi më bëgjë zohë për atje që. Nështu jemi ati imetit, nështu i ty imetit. Të thon, me thonë, nuk të dhe alenë zohë të bëllë që jalë me kujtë me thonë nga në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Zotë i po thët me këtës pështuhet. Pështuhet me iman, edhe pështuhet me Amelis Ali. Në iman që e verdeton edhe puna që ka iman e mislimon dhe e mërkina. E këndërta, aji që iskunon që shtu, se ka imanin edhe punin e mirë, po kunan në keq, jëtës e bëhi ka më buër gëzo për arkeqe në aje. Kura kuale, Kër e fuën i pejgamberi këtë pjallë Zotit meja më nësuhën njështë debihi, e shabë lazen edhe kanë tajtë. Ja, Amonjarës, ullë të lahtë thanë, halë i njën që ka buhet, njërë tje që njërë që njërë që je punën më buhë gjeza për të, në kejtë pejgjënohëve pe asë njështë, kështojë edhe në të buhëm gjeza të Zotit kërshkoj në halë i njën që atë të, të buhet. Hattabile që i bërë për i ty në është e buke qëri s'i di kërë rëdi Allahu Teala anhu Kërë tha, kërë zrypi kjo kër ajet, e i tha për i gamberit kërfen felahu ba dhe hadhi hilaje Ja Resulallah tha, qështu hëtë mu s'i zrypi kjo ajet, menja mërësuhën ljus dhe bihi Aj që punën keq ka më bëtë e zohën me atë kjeqe <coughs> Qësht me pëtu ja Resulallah Vë rabbedu lëzumë, elhamdulillah, qi yem ümmet-i Muhammed. Se Allah ibn Celal kitumet qabu ve rahmet maç tërhafet Muhammed aleyhi s-salatu ve selam. Fërziyet ya Resulullahi sallallahu te'alë aleyhi ve sellem, Ebu Bekir i Siddiq, uçka ita? Gatara Allahu leke ya Ebi Bekir. A zotit pas buh ma këpire të e gube këtë. E dhe së të më rido, as muhë është ati nëjëherë. E dhe së të në sabu, a këpë e herë në i ferë, ose a luat është nëjëherën dë njënjë. E dhe së të të zonu, a mërzit është nëjëherën dë njënjë. E dhe së të, të si bukele e dhe. Ath jenë e i vind, ath une e e uftë, dhe me thonë që të rrëgë di shka e pejsojnë, athue uftë, ta të arafishtë thonë e rrë. Kale belaja, rrësullë Allah, ta puë, ta të në këtuë, ta më gjojnë edhe në avinjeve këtu. Të hëndë e mi ma të u sëvën e vihi. Ta ja, abu, be kërë, ta qëtuën në gjëzot e kusureve t'juve në dy njënë. Menja me lësuën njëzëpihim, alë që je punon në të kjeqe me të komu buë gjëzohë, e i grëmbjeri nuk në alani e mëslimon me për ahretëto. Ko po gjënave të mundohë, jarumë a zëti sholatu zginu, që e ratësehënë, që të gjëna që i punon në njësani gjëzohë komu buë, e i grëmbjeri a lehi salatu vë selam, ja damanon, që të i tia jeti, edhe ja u pushoj zemrat e e sape, të i tonë se në nësliman që i bon bënë sene që i zduhet, ka më bu të gëzo, por gëzoja e tina ka me ju dhonën dynja. Smurja, lurja, dhinta, mërzia, krej që tu o vlozën që ka janë, janë të i kusureve, që në musmetos të usure një në nësani, si të mos muslimani, kome atina si jërshet kur ka tjetë, asë në akumë, asë në thotë. Ja të nëzillu, kate ma, abdin, mu'minin, illa, i zëndin, i këtëse pehu, ka dhërës ullullohi sëndallahu aleyhi ve sellem, nuk jërshet kome e një muslimanit, për do një gjunahtë, se Zotin Zul Gjelal kurësja si që njerit kjeqen përgohët se vetë për tonë. Te e lybin samit. Dhe në, në dynion, musha bitu nga muslimon, se Zotin që nga bën njeve gjezo me sene, janë se vetë qijat e tona. Por elhamdikos Allahi Zul Gjelal, që nga që përnë në dynion ato me shmuje, me belloje, me të lashe, ai doin an dunjat e nuk na lën zoti farahet te lëshanohu jot shon hambe dhe shiqyrna duhet me i bërë me profet Muhammedu sallallahu alaihi vesalam çka vajo lloza nimet i zotit çka po aty Resulullah sallallahu taala alaihi vesalam se me nai doin ne selatiyat farahet zoti na rit gazjave ather nas marroin shofti infernit që gjynohet e mëgë da për buhen të më dhvajat. Për jaut të revet një qajet, një thminjë njëherë. Një alim e në mje që e kishë pos një djallë, edhe nëmën e kishë pos alimë. Dhe me thonë të knushme. Një djallë, o dolin saka ke pokonë. Usë atëtë me një alim që për ta shka pokonë dhe vijet, ta pokojë, ta për i frigës Zotit për gjelarë. Ta mu më mërpirë, muskojë ti për i frigës Zotit ka qiri, ta të pojri i rije ti me utu Zotit, me jotha, si FND, me koj, të shferë për i Zotit, që a me burë nga të leshë. Ta jo, ta, si dhëmë nga e fendi, më ka qti me kojë të punë e nëvë nësot. Ta pse, ta se e po është nëvë nënë ka edhe e zjerën, E i merke dhe, dhe bujashka, ose që gjithë një kronë të bugla, e i qitë ke setët, anë i qitë ke ato të mëllot. E vjetë anonën, pëse mund për i që të bugla të për pora të mëllot, ma sa nina? Unë fa se nuk polën të mëllojat, pa u kozë të mëllot. E fa më rependi, dhe arme jëmë të buglë, za poqyret, pa u kozë të buglis, ku ka në dhe të mëllet. Nisit asha i alimi më shashtris kërë niti këtë tjolë për janë i sabije edhe i fa dha apëm dhe me orti me muë e ka e nërëmsu në, më në tash përsteje t'i qka që ndini në ati s'ka o sabi po ja ka dhe zotrës në i zotrës e ploku tërën vratat e madhë nisë bashkishet e zotit ta të buha, hajte dhe me muve në mu ishme mi buha të sene që ti njypjune ma shka Kërë shkëm bukë ristë dhe me mëllonë ristë, me hongërë, edhe kërë shkëm me ti me mëllonë, edhe kërë të bëjë kjë nahë me mëfallë, edhe kërë shmuhë na me mëchnurë, i mërëdhënë atu ashtë në ndurë nuk i këmë, të atu i ka qëtër kërë kërë. E vendi dhe unë jam të të qëkotë në dhirë qatina, që kur të mëntu alë amë qënë rizë, kur të eshtu alë amë qënë ujë me ti, kur që muhëna më shnuësht, kur të, të bëjë gjitha se kodit dhe tina më kohën, kur që dhe shmë që në gjene, kur e që të tina, që të dhëme shnuëme, që të dhëme shkuët. Edhe nga në bazënë muslimon, të vogla senet, të vogla por, të buhën të më loja, e këtë senet të vogla musmëna johën, në buhët të më loja, kush është të betë, rrimë të smuëjet, i rënimet të laset e dy njësë. Mosu më rëzit një pëse këju që në Zotë i ka njëherë, se gjitha të tona vijinjeve për i kusurëve tona. Edhe në dhune, si kjo, të gjithë në thonë, në hamdur i laset i Zotë i këto përna i që në dy njësë, përna i lenë për ahire. Ja, për të po, të dhe për dy zëtë poftë, hamdë dhe shuqërë, se në hërët përna i që në ruhet, që në buët iqë, në hërët në posë dhe Zotë që, që n Në çdo hadith pegamjet e isalatu selam, ka thonë se po mund ka përsejë kallaj. Fazun adaben bi amri al muslim, çon çudi jas me punë të muslimanit. El amru kulluhu khairun leh. Funte dhina krejion hajër për to. In esabet husra, shehere, e huwa khairun leh. Ngjorti ja të zotim e zgjim Ajë konë hamë dhe në shuqyën zotit që e hajrës për toë Dhe i në sabët hu të dërra sabëre er të hyve hajrën dhe hu Frani jasë një idhë një bërë sabët era jo hajrë për toë Dhe më do, mësë në imone, ajë që e ko zemë zemër për të imon E ka, ka ndonë të me e imon zemër të tina, ajë kurë shku Njarë hajri i bërë po Zotit që që qërë të tjarë a bityt, po që që që që tima që që, edhin që pej Zotit, Zotit për të të ashtë i eqësa ma shumë se vape. Njarë gjenë e mërëzija e shiri, kajatët për sotër të tjarë a bityt, i ma keqësa ma shumë se vape, prapë, hajrës për të ashtë i eqësa ma shumë se vape, punë të muslimanit kur, dalasht nuk i shkujnë dhe shqyte insanit nuk shohenë, nuk mundum na me i gjyku e senet dhe hizmetet e përëni shka pëmëzotin bon inësak. Në qëtër hadisi shërif e i gambeja lehi sëllatu e selam dite me këtë të gjinohat e vëgla ka thanë, dhe pëshiru vë kajbu, afronu edhe jetë një mysh dhe shëtishua qitëse, dhe se t'i du edhe drejtë rrinit, Musen shani ulen pe kyne hesapeve fe inne hu layusibu ehada minkum mas musibah fi dunya illa kaffara Allahu biha min hatia tin hatta shawkatu shawkaha fe Allahu azzul jalal insani ni musibet ya tem dunya kam ya hiqma at musibet ni hata ahireti E musumërësit një ka thonë pejgamberi a.s.w. se t'juve t'u vinë ka njëherë të lasët e të njënjës. Edhe një hadis lidhje me këto sotë për frasë e jënë shumë për nuk për qojë manena. Ibni Abbasir edhe i Allah të ala anhu për bëndri vajet këtë hadis për thëtë i thani dit njëni një, pejgamberi tja rësullë Allah. Paso në Zotin Kuran Menjamel suën njëzë e bëhi, a i që je punon një të keqe, ka më buë gjëzohë. A është qashtu? Përgameri i tha, neam, tha, po. Po, dhe që më dërë tha qashtë, a ti që e të që ka të Zotin? A ju. Dhe Menjamel hasën e të njëzë i ha ashtërën, pa a i që je punon, tha një të mirë, dhe e të Zotin gëzohë që ke hele keme në galet e dhahit, dhahit dhe hu, asherat e hu, fa helaq u buhe ajë muslimon që jamun një që dheqëshin. Në me thonë, e bovë zëti helaq, helaq buhet një muslimon, ajë që gjunahin një me një pakuhet, e se vopin një dheqë për një pakuhet, ajë muslimon që nuk e mund bëdhevim e se vopin me, me gjunahin. Eta është një njeri që e bon një tjeqen, një janë zotin, një gjezo, një njeri që e bon një gjmijen, janë dhejtë, e ta është dhejtë për një se vopë edhe apet ma shumë në posy njohë, a i helot, ku e taj insa. Allah i nërruka dhe i rrëve, ja rabel alemin. Masën e në blozëm, vela e që i djehum mindu në ilahi velijen velanës tira, edhe a i njeri që i bunon keqë, ka më boj që e zakur shkojmë të Zotit, edhe s'ka pe i Zotit me pështu e asë gjënë dhashtën, asë babë, asë nonë, asë plohë, asë akrabo, asë mikë që mund e pështëm, asë kuqi e mëretit, asë e kërkujna që mund të me pështu pe i azapit djerë të gjëhnemit, kur të banë muradin, sanë i Zotit me po azapit djë kjërmetit, putanë në para uzurit Zotit, Zotit ja rabin arrujt pe jati azapit gjullën me ti Muhammedin. Dhe me jamen mine salihati min dhekerin e mënë thazëhë dhe mënë minënën të ulajke jetë hulunët gjëtënët e vëlajë dhe lemunën e kira. Po ata njërë që punojnë fundë mira, ata njërë që punojnë amëri salih, në shkëtjenë burë, në shkëtjenë grue min dhekerin e mënë thaku tukët ajeti për menë zoti, hanë fërnat, hanë mështoj, punojnë mirë, Shka i ka ullun zoti dhull gjelale dhe pejgamberi? Dhe hve mëminën, edhe imanin e ka në zemën. Dhe, dhe hve mëminën, aj që s'ka iman e punën mirë, aj të zoti ku gjëzjonë. Të mirë atë tina e këtë zotin dë njënjë. Si kur ne rysnë imanëve që jate vogla që nëjkët zotin dë njënjë, qështu aj që s'ka imanë, Vira të tina sot mira që të banë jakë të sotin kënjarë, për ahre të cilë e kur gjohë. Dhe rëmëminën, a e që banë amelisani punon mire dhe ka imanin e mëtër, që ti në sanit të dhëtë dhe ulari, që jetë hulunen gjennet e velajut dhe munen e kira, që da në sanë ka me hinë dhe në nëtë, e rështo me një honë nërë haku, aso e jo kimja e bërtho me skurme si oshtë për një që se majt bugele dhe majt lirë që ajtë i gamberit ka gjithë me bujërnet, ka thune dhe sot qatë një se vopë që je ka, të zotis kome i huve, stëna zotis kome i apakuati i mëslimon që punan një. Vemen ahse në veqhem, jo, vemen ahse në dinen mimmen esle me veqhe hu lillahi ve hve mësinën, dhe të be amillete Ibrahime Hanifa, dhe të këllallahu Ibrahime Halila, dhe sija Muhammed, hujuti insanve, hujuti umetit tanë, kush është majmirë, ka honë e a tyre, tyre në ka për zoti muradtu, kush është majmirë, dhe me thonë, insanë, se një njëri që, Ë bon dhuren e vet tehtim Zotit kush është më me bemen as ah, në dinën kush është më mirë ka dini çfarë dini ka të mintë një erëti dhuren e vet e bon tehtim holnikut vet a rob ditë murë pit vet Allahit vet jelle te lahu ve jelle shan Dhe hyrë në nukësinën. Edhe nukësinë është fundët e tina janë gjithë mutatik me emër të zotit edhe pejgambjeri sallallahu tala alaihi veselelën. Pas atyne që ushty në një vetit, po jatë në gjekin fundë të zotit me këta jetin. Ja Muhammed pojthot. Nuk ju ti atyne njërëve. Maj miri insan është qajtë, du me thonë, ma i miri din për insan është qaj një njeri që këtyren e vetë jaton të slim trupin e vetë Zotët të gjelad e ebënon këtyren e vetë në sesëte për emërët Zotët gjelle gjeladu hu vë gjelle shalu hu edhe i pohet të slim emërët Zotët edhe është mëksim Për nëmë shka ka urnu Zotë i Gjellëshanu hu edhe pejgamberi a.s.w. Që kë është marë i mirë i dinë, që kë njerë i e koë matë mirë Rabbi, Rabbi, i në si të dinë. Allah e Arrabi, në botë në si me konë pejqa tyne, Allah e Arrabi musë në dofë pejnë ti dini. Në adë lazën jemë që ta që i Zotë i t'ju kemi dinë. Zotë i kemë besu. Në në fremë, në në krisë ka që në në largën të ti besimit. Më vjen urë kryetën sie të namlum për Allahun subjelal. Edhe amrat zotit, amrëve zotit i Bogum tim të sa. Imt disa të më kan punojë me atysh nga pa urrë Zoti edhe pejgamberi sa të mohut ha alaihi rasulullah. i holis, mohlis. Do më thot? Dinë nevet. Edhe amëne nevet e ka për Zotin Gjellë Gjellalë huve Gjellë Sharnë. Se Zotin Gjellalë, këtë din, që e ka quve pejgamberin dy njërë me këtë din, këtë din nuk është gjajës, të me thonë nuk është shahi, thalë majë, bëjqishë në dy sene, të me thonë të e posë të merin dy sene. Një dhët me këtë i batjet i thalish për Zotin Gjellalë e një për rria më të pati kush, për aferim, ose për indajë gjyënjans, mos me konë dini qashtu, po ko me konë dini, vetëm për zotin, me konë i batjetin, vetëm për zotin, mos me konë i batjetin, për më të pati kush, ose për zureta. Qikjo është i hekë, po himën qit pjallë, pështë për jeku e mirë qit pjallë, qa të më dashi me ja u paku, Allahi qëllë dhe gjelalu huve qëllë d qëka dë me zonë vëlazën tini i mëslimanit me gënë falis, po jë qazër njëherë njëhiqajë akreme, eshabi peygamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem, këtë një bëzhi, këtë hiqajë e këqazëru, po tëtë nërejëllë mërë për shëgjëretin të uber, njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë njëherë një e shikë e atë feme kanë rëdheku dë njerëtë dhe pojë pojë një batët femës. Kjo e dhe u që ditë, e u ilë tëtë, atë femën e ka pojë Allahi, ta mi pojë batët femës shysh, e dhe u idhnuë, e shpejnë shpejnë për e hadhek vese hu, e mur, stakitem, e murë së të kitën, e dhe jam syvë i hipi ma gërëti, jam syvë ti me shku me prej atë femës. Ty e shku u dhe të, Shaiton, i dul shetan i sërëpimësonit. E i fa i lo ejne, ta ku përshkojnë? Po ta përshkojnë po me frejnë i femë. Ta pse, që apo të bonë femën? Ta përjbojshin i bëtë et në në sanë, e këshin lojnë zotë. E që mërë thallë, allë allë allohu, edha ha të hëmë anë hota. Dhe mërë thallë, ashtëa zotë i largonë, i titë pejashtoajnë, ashtë atë i ato i që, u përjën zotë. Ta për zotin pashku me brej kur nuk e du. Qe i toni manina së pat, rësatë i bu kur gjop, ta që janisi me i bu hilet. Ta e duhe ma një pun, ha? Ta këtë dhe zati e shkote e shpia. Sa hëtë që o saba, o um, më saba, që e skajnë e gjushie, këtë ka katër lira i gjonë për hunit. Ta ditë për ditë të jetë i këtu. Ta li e më se prejatë pënda, ku po jemë zërë që ka bojnë halku? Këta shunal, e këtë i majdari në Gretën të shpia, sa kicënë në në qafë, kushkoj shpira me fjetë, kur u qërë sabahë, qërë me njëllë dhu shekhën, a ku qëka u gokur, qërë qëka të rira, e ishtinin gjepë. Nesët apër patra ishtinin gjepë, edhe të pas nesët patra ishtinin gjepë, janë isi këta shpo për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Mo atriskos, fesnisko, ah, taqlinova ti bre lu bashku me bre. Apeti i vagorit des takicen qafe dhe drejtsha. Kushkon atja nat dershe i dona dhe i mojest. Sa ku po shkon? Apo shkoin me pritën. Pse? Ta po bëj, po bëj një insan i badë, ta çurum. Herën e portës ku pirë Zot, pirë Zot. Tha kej ju njoja me të pasdolë për forë, thas këshin mëjt me të bëgjurë. Se, se rëzotë të kamën mundë. Tha që ta është poshtonë për lira që ti kumënaj, fa kërëse me të topë, që të bërë, që të batë pojë. O këy e krakët ho përgohit, dhe të shpia e gjithis takitë të në gjohë. Vlodën është. Që shëarake pak hiqoja. Dhe shëvalë në lojë, me hiqmetë madë. Kure pasë t gjithë kush e këtë në tjeqin. Na mëslimon, i badetin, punën, kure kemë për zotin, s'koç ka të bon asë shëjtani, asë i tjeqin, asë kërkush. Se të një monë Allah e bërgjelar. Por, na i kemi në ramonu vlozën, edhe i badetet, edhe të sene që të këpunojnë, apo tutë, na i kena bërë pak, i kena zhyt, Mështë perhatër të i gdikun, a ja let në shëtë në shëtë, dikushë, ja për interes të njësja, edhe atë ojë badete që i përbojmë, bëtut nësë përbojmë, kërë katë o zotë, zotë, i zotinë arrujë kërë, rëvujarë, rëvujarë. Dhe hëve rëvësinun, e dhe në ke pjallën, edhe ajë që i punanë, që shka ruzë në zotin, të re pejgamberi sallallahu te ala, aleyhi ve sellem, Ngonë e sotë qëtë është lidhë me sitëni hadisë pejgamberi sallallahu t'alallahu aleyhi ve sellem, imamit Bërgjevija, në tarikat i Muhammedi, shërhi ti i nasharrihi e bëndrivajet këtë hadisë i shërif, e bërë em imamët rrëdi Allahu anhu këtë hadisë pe bëndrivajet, dhe hëve mësilu në dhe ajqenua në emrin e sotit e të pejgamberi. A e si bon amel për amelitina të vëtë mekonu lazëm mutabik shëriatit. Si mështiyel mështë mutabik shëriatit, a e amel basil amel e ojëtët. E të fërën rivayet këtë hadis të toalë aleyhi salatu vësselam. Qafun përgambiyel aleyhi salatu vësselam i të shukë vë të nëjëtë. Këyfe entum idha të gani sa'ukum ve fese ka shebanukum. E këmët i erë, qështë dhe të buhet funë e juve një ditë, kur të dalin pejtë njerëzisë gratë e juve, edhe kur të brishen trite juve. Qëka të buka një natuo e juve? U fyrë shokë të pegambetit thanë edhe ralike kajnë ja një një resulë Allah, Adhru dhe të nga gjojnë që ja rësullë allaha. Adhru në ka gjithë loëdhën. Të ga të gjithë hasbit e gjavës. Në ka përqyë e gruja kufinin e insani e të laku. Në ka përqyë e femna hudutin e njerëzimit. Shish në ka përqyë femna tonë vladën me popëm dhe në tonë asun i thu që jo është deshën asë vërëtën, është bonëre e vetë shëjtonit, e ka hrubë njërëzimë, e ka hjekë morën, dhe në përsa kakë si kur me konë shëjton të unë shalakot, si të vjenë, si vjenë morën që i e shëkush po i duke që është nërë për to ajo punë, Tartuk janë me emohë dhe për unët Muhammedit në gra tona se sëtë së kronë kur runa sërkaderëve, jarra për bëjë. Si e huetës, si e haqis, si e miftis, e ka disi, thonë një pjale, së me të kush pa uvoqishtu. Shka në qëtë me këtë tësa, vlasën muslimonë. Kusë pa në shimë me shku qisa ju dhe vlasën muslimonë. Kus po të shtinë mudesh me dojnë që dojnë të lëkë në përqarësi për i zëtë votit? Kus është të të plonë, hajtë edilë, veç që i dojnë, veç njerësi, veç e keqëja. E ashtë e mëri zëtë i këtu poshë zëtët, ashtë e më i pejganë veri sallallahu tehalu aleyhi vësallem. Vajnë e dhe të për neve vëllotin muslimonë, që e kjeqja që në ka kajt pejgamberi që 1400 vjetër njeve në ka ndonë. Dhe për se ka shë babu kënë, edhe kër të buhen fasika të rritën juj, a pak fasika, pak gjuna që ara, asë në gjëhë zëtë, asë në gjëhë pejgamber, asë në gjëhë dini, asë në gjëhë ramazam, asë në gjëhë namaz, veç ha e qëpije dhe kun që të të asko që të rësenë, hikë, dhe ishe mafje dhe kurqohit. Zdut iherë, Begambier, a.s.w. ta Vellëvi neqësi bi edihi, pas atës jekos për jëtën të e mëndorë, ve eshetu minhu, ha edhe ma keqë komi u qërë. Kohan, ve ma, ma, ma eshetu minhu, ya Rasul Allah, ha së ka koha dhe ma shtirë se kjo, Përgambi e i tha, kepe e në të më idha, lemte, më rubi, maru, vinve, lemte, në heu, anë mënë, kerim. Ta edhe ma keshë se kjo që ka ka mu gjithë, që ju ishin një këto të qia edhe kërkush <takers> nuk të një mund kështu, asë nuk e naloni, dhe që pajtoni me to? Kur që kur në që kemi pajtuve? Me unë me qitëve, me djojteve, me djojteve, me dhe qitëve, me të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Vjen që i ka të ti të të të lakë kurë si dhupë që e dhe vijftu. Kërë shka ke pajtu e ti ka dhërë shë ke pajtu. Na e mërë binë barë uvë shko, ne e janë në në nënker shko, e vojë dërëtonë, nuk mundët me të avësu nuk huë gjashë të të kërkurë. Po kur të dhejë që drenonë ti mëtu mundë, po ti huë gjë dërëtonë në që është. Po që jë dhejë se huë gjashë të ju. Se të dhjë bordë nëzë muslimonë, se ju vesh t Në bukë jo, thë ja resulë Allah, thë ku, ne amë, dhe në dhile që i si bjeti hi ve e shetë du minhu se e kunë, thë pashatë që i koshpirtin të mëndur, thë dhe mashtir, ma kë i komë e komë, edhe ma shtirë, ka duve ma e shetë du minhu, thë për që ka kjo e dhe ma shtirë që i bëtuja resulë Allah, thë dhe në kejtë e në të mithare e të mën marufe, mën këren, mën këren marufe, thë qështë të tjenë hadi ju, Por të miren e shihni të keqe, e të keqen e shihni të mirë. Dhe thon, nallu, me thonë, a i valje që shpojthohë më nallu, as nuk me zhënuk me keshëm, për njerë e ponadokët mirë. Dhe me thonë, e shplumja avretit, si burë, si gruja ponadokët mirë. Dhe me thonë, e shihni të keqen të mirë, e të miren e shihni të keqen. Më më lue e shohin keq, më më shplu e shohin të mirë. Kivilizim, perparim, madrim, mazëmaket, a ton e të imiim, kulturët kjo? E aje që në që që që ka budallë, hala po shko në lutë që budalli, ose kë budallë. Qëre, miren tjetët tjetët tjetët, na i em që ta lozen në shlimon. Are tjetët të të të të të të, të të të të të të të të, dhaja rësulëllëllëllëllëllëllëllë. Dhe dhe dhe që i vjeti hi dhe e shetë në minhë Tha pasha atër që e ka shpirtin të e më ndurë Tha e dhe më ndi si që kjo, e dhe më ndi që kjo Runa dhe dhe ka dhejnë rëve, ja rëpë Tha duve dhe e shetë në minhë Tha përshka ka pëtune dhe me shkirë që kjo Tha i dhe mërëtëm bil bandit I dhe e mërëtëm bil mënkerit Kur kur lani me punu e keqë Dhe nëherë që më anil marufi e të rëndoni, mos me punu mirë. Shumit e njerë të vetanë, në të batë i shkullë në gjami, në vidurë a mazarë, në punu e marë, thonë, mëmë, që përkujnë të mëmë. Në kundërështojë, dhe me thonë, në hi anil marufi e këmë për të, të emri të zotit. E shka punu e mos nina, mos u faqë, Mësë më lëvë, mësë majhë nëzitë të në tonur nërë me nërë me shkuka he frishtja, e në kur nërë me shkuka he mirja. Edhe kjo po e tja resul e lajka në zonë kuhë, shmëram i fjallë e mërëm dhe levi i nefësibi e gjithë, të parë pa ka zonë pash atër që e ka shpihtin të e mëndërë, dhe e shetë të minhë, të ka zonë edhe me shti se kjo është qetra. Kur? Jebullullohu Teala, ka thonë Zotit, ka lektu, pjeko boj, kur t'i buhe, kur t'i gjonu mërë t'i në temë, që tu e pinë që i hapej që tu, le ebë afejnë dhe hëmë fitnë të këmë i alquë një fitnë, këmë i alquë një frishje, jesirul hakimu fiha hajram, që kamu buhe dhe ajtë që i pulën mire dhe është, imeqjum, dhe është alem, komu i meqëmë dhe është alim, kamu boj i hutumë që nuk ka me t'i këhmeja majtë, që kur ma që shko t'i këhmeja majtë, ere nëa i jemë qëta, që munohum me t'i që ka jemë t'u bu, ere i për munohum me i bozuotit i bade, por tëra që t'u pesote, që t'u që t'u që në kanë tonë dhe në kanë gjëtë, jemi mje plozen muslimon hajronë, nuk jemi këhme që t'këhdim, se këhmeja majtë edhe nëa si muslimonë që qëta qëta të e tona të të punu na, zoti këto nuk në i qërë një dhe pa u bonarazi, po të i shumëna, asë e mërë bilmaru për ju, asë në hjalin mënker ju, ty e dashtë keqen, ty mështë me dashtë miren, ty urnu me po të keqen, e ty e në lu të miren, Allah i të leshan hunjeve, ta shë në ka bu mëktelo, edhe njeve që jemi në gjami në që të mrena, jemi mët hudum, jemi mëtë hajran, Nuk jemi, ka dina, se ka me jamajt, a shka me thon, a shka ful, Allah, Rabbi, alamin, e bort, e δyv, hayre, me full. Besë Allah e, Ja, Rabbel Alemin, e bëf, e dili, me hajrë me të mirë këtë pun të amën që në këta aftë në rikëtoj. Ja, Rabbel Alemin. Në që të që të najkëronë, e të që të në gëftë, e të që jemë e në në i dithë, na i bëfë, na i të të e bo shaqe çetë çetë çetë çetë ajo shkruajtë ju e gjete shanuh ma shnam inkita e gjrime fa fa en kuran zati be amin bete ibrahime hanifa zati fadallahu ibrahime khalila ey musliman ey ummeti muhammed elati muhammed vot tabi millet hazifi ibrahimit që jasët Ibrahimi edhe miljeti tina, kiqet me i qyfrit, ma il ali qyfër, Halif është i pasërrat, a i nuk përketë në senë që zhë duhet, dhe të hadha Allahu Ibrahime Halila, Zotë Ibrahimin e kapo të dëhë, se Ibrahimi o kondohë si Zotit, gjellë shabënën, vë gjellë gjelabënën. Dhe zotë Ibrahimi a.s. lëzën pëse i tha, për atë se berë që një gjithë pejga një ajhadet ibrahimi dulë të okonë shumë se si musafir për vetë shumë ka bo pasunit madhe e kretë për me musafire ka ardhjur një ditë u mërzit e nuk pas musafire nuk pas përna me ivanë me homër dhe me fi dulë me rritë një njëri me ivanë edhe me qume në shpit lyp lyp lyp zonë kur u kryet një një shpije qëtë njëri mrena Selamun Aleykum, ta Aleykum Selam. Men e ndë dhe kush jeti, ta en e mele fulbër, ta unë e mele osia të ekes. Ta më ndë dhe hadek e fidari, ta kush tini za të një shpite e me paqdo një zhule, ta edhaleni, Rab, ra, ed, edhaleni Rab Bej, ta i rabbër bëllëvej, ta më kashli i zëti shpi, së dhe i zëtyr. Me këllë, zëti, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, zëllë, Njështë e hadem, një insanit, bjënë nëllohat e alajit të ka dhe hu halilem, me i ka të që i zotje ka bua të doë. A dhe men hryve, ta kush është aja këmë ka të doë, ta se vëllohat e me ti, nuk ka të doë kush është, ta të me shku e me gjithë e në kohë, s'ke dhe njështë, edhe këm me të me ërnu të këtërit të. Kërën të vëllohat e zotje, me ka të që, ty, që e dhe me të kallë të ty Allah, Allah, ta e kse mu Zotin bonit dështë, ta se ti gjith e kër s'nykë. Dhe me tham, tira i jetuosti Zotin se e ki qatë t'i pak Zotin, se Zotin ose t'keri, e kër s'nykë me marë të qivu kërgjohë. Hupë i ti në shlupë, a shuk rupë me të nerë, a shuk rupë me të atitë, a shkurë që për që ta Zotën Gjellëshanë hu të ka bërë gjithëta. Nëre muslimani duhet me posë blazën këtë cifat, kërë ti vërë mirë në muslimani, duhet me i bërë mirë për i Zotënë Zotën, mos me a kërmenë atë mirë kërë në dashi me kanë të dashnit e Zotën Gjellëshanë huve Gjellëshanë. Gjellë Masë më minë vazën e sotët u blazënë musliman, Zoti gjellësham u hajtimuesës në kohën e vet sa i ka thonë. Na vlozem çdo dia u ka duket një çajë sot. Për këtë sebëcina ti për ti do bëjmë sti ka. Ti sendet po lutum Zotin ka fort. Ose se vetë unë mashkori që un po i shtyi ju me lutja ka fort do bëj ti vetë sa i ka. Era ju na shtamme u sigurisht in krah ti për bujna këtybe dhe këtij ka. Allah ya ja, Rabbi ka bunet. E qka farë mësin e madhe, bashkësë që më jalu të regunë i qajë interesantë, që Allah e gjëllë shamën hiteve neve vlazën këshurët tonë, mështë të gjutë mësotin në i qajë. Kuhënë Hazet i Moses vlazën, ko ka këndek një insanë, dhe herë, Ibni Munbehi, i bëndri bajet këtë hadisë, këtë i qajë, e ka marë hajë povri, Hazet i Moses atë njeri, e ka qitë e në plehë që që i keq pejteneve, që që pasik insan, që që nëshar insan, që që nuk e kam shtidh dhe e miljeti, për e kam qitë në pliene, ku i qjesin qe pliene. Zotin të njëllë që evë, ha Allahu ila Musa a.s. ve kale, ja Musa, e i tha, mate, regjullullfi, me halletin, ve keda dhe hëve evlija unë min evlija Allah. Ka vdekni njerin, filan mahalen, filan ven, Ajo është një evlijave e evlijave të një. Hedhebë e ndë, vaksinë, huvekepinë, huve salli alehi, shkoti e mere, e loje, e qekillanise, edhe falja gjenodhe. Për gjojë Musa, shkojë Hazriti Musa, a.s. edhe veti anin me i ti për të jek një kuash, kretë kuat një për një për njësën për i dhonë një a ja, Musa, pëse po vijet përtojë? që hajka drekele ospa, si kokonën e ekena qit që ati em të lehë. U këtëllë Hazëti Musa, përsa të ta i në me kërë në hu, ku e zveni tina? Fejtë Allahëtë Allahëtë Allahëtë, hajlejë, jeli, jeli, hi, se Zotim ka urmu në mu për të tërë. Ja këtëllun Hazëti Musa zvenin, e qunta e gjenove kërë këshin qitë ta, kërë shkoj Hazëti Musa aty, u këtëllë e pej Zotit edhe përbënduohë. Mi dhëtë ilahi, e i zhëtë jenë, e nërteni, mi dheferi hi, ve salatu Alehi, u mërëdhënove me shtinë dheve me jakonë që nëzënë, dhe kohë me hu, po kohë mi tina, mi lejëti tina, jeshin unë Alehi pe kjeshin e pëshoj, mërën dhe ale mu bihimin, albu që ti e dinë ma mirë se ata, 5.000 leti që shtu jenë që i bua i shafë, asi i shafë. Perhallahu ta la ila Musa, zohëti tha ashti Musës, sa dhe ka kohemi, ta drejt ka në kuajnë ka kohemi, qysh po zonë ka umi qashtu është. Por, e ne hute se fe a i leje inde dhe fati, i bithe late. Por ka bua aj, ka lype i meje unë me i bua shafat, me thonë me bua Ahmed në ta me tri sene, Lërsele mi një gjemi a mërëdhë njëbi, halki atajtu. Qima ato tri sene, nëmi pas një këndjë nga qënë, ja kisha forë se jëve që ato. O këthu e Hazëti Musa i dhaja, Rabbi, qëka janë ato tri sene? Kale, Zot i dhaja, Rabbi, kale, Zot i dhaja, Musa, ku kur ka bo me tje, ke duho, mas porje ka bo, qëka ka thonë? Unë e ka thoni arëpi, ja për këmë punu gjënohe, për gjithë gjënohe i kumë të kjeshtë, si kumë të jeshtë, por më kanë morë në qafë tri sene për qëta i kumë punu të tri gjënohe. Një për i kyde, edhe luhah edhe në fështë, e por e kune në fështë më ka morë në qafë të dhoja që ka të jeshtë në fështë, më ka mastruën, më ka mujtë dhe këmëbënu e keqësë. Dhe refikës su, edhe më kanë morë në qofë shëshmijë e keqësë. Jëmë që duhme në shëshmijë të keqësë, edhe ata më kanë morë në qofë shëjtoni, dhe këmëbënu e, e keqësë. I drejtive i blise dhe shëjtoni alehi majes të hiqësë. Të hodhë i thëllafë e qita tre, nërësi e shëshmijë e keqësë e dhe shëjtoni, El kafi fil masia tim kan qit, mkan ju mu anjënah me kundërsul ty. Ya Rabbi, in kunte tale mu meni, moeku. Ku te tim mi ban ka bun fjalë mia çkaun të kam. Fa virni, fa mu me. Mosun ban azab. Zot i ertha ya Rabbi, in ne tale mu vjen ni kunte et se ti pun me ashi. Ya Rabbi, ti e din si unë kum voj gjuna. Dhe këhane me këmi i filfeseka, edhe këmpoz vellin me njërëtjikumne. Dhe këhane fi kalbi shilahu salihin, për zemre e në gjithë kom me i dehtë mirë, edhe me jubo mirë të mirë. Dhe salisu, e treta, ilahi i dha, e ndë talemu min nibi e në salihin e këhanu e hathë i leje min e lëfasikinë. Ti jetin për mirë që jo në qësë mirë ti kumë dhesh ka për se qështë. Kur më ka narë, mu dhynjen, salihën betalihën njoni i kesh njoni mirë, akë dhejnë të haqet e salihëi për pora që t'ja kumë kryponën të mirë i së të qështë. Ja, rabi, i tha më të më të prahmi, levë afet afet të mi, në kohë që ti muën të podjë, dhe ga vetët unubi edhe në një fosë në shpiret që në he të mija, jetër e hu e vijauke, gëzohen e vijatë të tu, dhe e vijauke edhe pejgambet të tu gëzohen, dhe jahë dërë shejtanu e idhë në he të reshja le himanis të hikë, dhe a avanu hu edhe një ma qatë të tina. Dhe adubi, edhe adubi ke edhe dushmoni e me dushmoni hëti dhënuhët. Lëbë adhëtëni, në qëshëtëni bëna zafuënë, ya rabbi. Bëdhënubi, me dhënohët në mëja, tërëhe shëjtëanu dhe rëvanëhu, qëshëshë shëjtëani edhe në nëhëmaqërë të dina, dhe jëhëtënu lëmbijahu dhe lëfliyahu, e buhem mazun, pejgamber të dhe dohnit e tu, dhe e në ale muen dhe ferhul embi jaj, vel evli jaj, e hapu i lejtë e minë ferhila adhë, edhe une e di që si i Allah, i e në razhime i këzuhet të dohnit e tu edhe pejgamber, sësa me i këzuhet shëtanin dhe shëtanin dëshmonin të në dhe tonin, për është ma një në tonë e që i e kje, që nërët e më i akomi atë më këpiret, Allah i po thot, ja, munsa, që të tri fja, kër i ka thonë kënë mësmuje në të tijhëkes, me mi pas lyk, gjuna shah, kretë një a fohët, paja fohët, nuk e kishë në nëmë, se lëmu gjuna shah, se lëmu vetën, po qu i tharja, ja, munsa, e nërre, e falja gjenazëm, se zhjove që atës, që jekëm bua, për në fëpiret, Për unë e kërë me bua fërma këtirem me shëkohat tina edhe qëta njerë që ja folin gjenozën e ti. E uquë Hazit i Musa e ja folin gjenozën. Me këtë lojën deshëm i allumë pak shpirë. Dhetje dhe juve. Shumë për që ju qërtojkajhe. Shumë për ju flaskajhe. Thorë qia tona në ka nërë të i tërë. E këmira shumë pak. E të ju bërë shumë qia ka këmira. Ma shumë është kuha në hazëllatu ju qërtu se sa me ju bëzuhë Se kur të mune kje qëtë minëm, duhet një dhënë zërma të jepër me i e kësia Pa, muësë që kemi arë, të rinë qëtë vëhë Ka po Zotit Rahmet njëve këpim ka i herën gjami Po thonë Allahu e këpër Po himë namazë me një ima Po thëmë me i Zotit me një zemër Me një besimë Aja s'la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Masë bazën asë i haqën Po të vejhëm e në po pojim t'yve i shtikë po Se Allah i benutu në zotin me në pojë Gjëna qartu me t'i gjemi Vlatë kushure kemi Na e në e vlatë të tonë Por e në në shikur ari për ari për ari të t'i musës Shë kanë qitën vletë Edhe në në pasëm që uvejëtën dhe i qatë dërë Prafën yëtin dhe zotin në stekë putën që shëshmine kje që ka të dolu me kjevi, shëjtonin me vetë i gjithë, edhe një kështin me vetë i gjithë, për në mështrojme dhe një dhe mënë hakër ditë me shumë, për me i hje kjo krejt për e nërititës, me i plasë shëjtonin e dushmon të shëjtonin, me i plasë evdijasis zotit dhe pejgambeset dhe të mirë qajnë të zotit, është që kjo në lozën që të bojmë në tyve istikfarë, Allah i gjellë shonë huj sholla e dhe njëve dhe polë, ashtu sikur që e ka folat bërë në Israelin kohën hazni Musës aleyhi salatu më sërjaqë. Bojmë në tyve dhe istikfarë, me lëtë përpoqë, po këllë, po në të dhe lëtë, lëtë të thonë që po në të dhe nësot e dhe tërtit, me punë me ditë në, Shahar ble te azoti zoti zoti fundjele nuk na vrimet edhe gjakun arriet me kënyrë syve për shpifikë zotit tyljela Muhamedi alayhi salatu vesselam ka thonë me hadith i sahit la yali junnur rasulun beki min hajatillah hatu yaudu la badu fi dar vela yesmi uguvaru fi sebilillahi vela duhan jahannem s'ka me hindja në gjehlemit një sy që i kam për i frikën Zotit. Heri që t'hin tomli e nëgjinin e dhejt me s'jen si jelës e t'lupe, s'ahen prapë. Që ashtu njelë që i kam për i frikën Zotit, s'ka me hindja në gjehlemit. Ka me vërta Allah i këmë gjelea. Jemi e në lapis e tyne, që kur talën mafësherë parahërëzurit Zotit, parë hërëshë zjerën me dje gjymetin Muhammed. Jibril Amininlerin ezan ve davu ye şüymat vier. Ya Jibril çohtaçi pe şir zermine nu kuy deg metin ten. Ya Muhammed to yendehü meti tan ki kat koyri frigen zoti turjelat. Allahu ya rabbal alemin maşramena buh nasip. Dileçita le te o mahret la tunge zia deçe. E boyme de sopmazın ni tüben istikbaq. E lutëmë allahin të njërë që allahin është kapurë rrahim E toë kërërin e ihtanin e marë I shalan njërë në balahtë në këpiret Edhe evlatë tonë, e familjen tonë, e vajtët e gratë tonë e djemë tonë Qinë që e hëma të të këshia që nukë mujë me jahë ijek Allah i kruftë në njësa Allah i kruftë rahmetë në taër e njëve Ja rabbele ahër e njëmi Astaghfirullah استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو اله القيوم ما توبوا الي فنساله التوبه من ماضيه في الهدايه لنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم يا ربي يا رحمان يا رحيم يا غفور ëmë me të që nga qarë, nga na ka rëzeku e fitnja, si kur që ka thonë Muhammedi a.s. ka të kvena krytën fitne, në diatën shmojt, pora më ropa të nga omë fitne, veç rahmeti ytë, veç ma këpireti ytë, ka mënësi me nëpshtu, që tërkujnë edhe në shtetëm, veç tërkujnë në edhe slypëm në me nëpshtu, ti e Allah, ti e akullu alemin, Ti në kefale dhe t'ipshtana, Ja Rabbele Alemin. Pas ma nënin tërë dhe ihsanin e dytëpine kër jemi në që eki, për hërmet që t'i mujë Ramazani që jemi në të, atëm atëm për e që nohët e umjetit Muhammedit, bëna Ja Rabbe, bëna Rahmet, dhe në ata që shënë zbut zemrat e t'yne, halam e Rahmet tonë, zbut jau zemrat e t'yne, Ja Rabbele Alemin. Amen du billahi ve bima gja, Amen indillah. Âmentu bi Resulillahi ve bima ca'i min indi Resulillahi, Âmentu billahi ve melayketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmi l-akhiri ve bil kaderi, hayrihi ve serrihi min Allahi ta'la, vel ba'tu ba'te l-melti hakkun, eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne muhammedel abduhu ve resuluhu. Âmin. Subhane rabbiyyil aleyhi ila l-duham. Þurdu billahi minne shaytanu r-razee, sullahi r-rahmanu zahim, Elhamdullilah <también> i rafiqatun me të tekrii ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin qadis ve <tête> satihyetine nisra. Allahumme mazrim ahvalina ve hallis eqalina ve hasrimna minel felahit vel vefai vel ta'uli ve sururil agai vel nefsil emr'ati bisun Allahumme yesrim lenen hefye ve rüzda fi jemili umuri dini yeti ve zunfiyyye ve hasrim muraduna bil hayd Allahumme ina mevudu bi kemim cehedinun fe la ile zerebi shiqai resulun fe la ile temad edil adat yâ muhasile l-havrile l-ahvar, hazri l-hâle mâ ilâ ahd edil hâl, siye nâfili şehr-i ramazan, sehr-i sehr-i sehr-i m-i vel-kur'an. Allahum verha ümmete Muhammed, Allahum ne tekad veri dua ümmete Muhammed, Allahum akfir-i ümmet-i Muhammed, Allahumme sefri sil kurrubi an ümneti Muhammed Allahumma ku bil muslimine vel muslimat, fel muminine vel muminati tahiyyat ihme tabraq inneke samim qali'i mucidu tawrati ya rabbel alemin imhana rabbi keramu qizteke ammari fikune ve selamuna vel nukhari velhamdu billahi ve bil aleminel billahi tatiha